Ядрото, което ще образува началото на шестата раса. Импулсът, даден на голгота, подготвя раждането на новата раса, на новото човечество. Тези, които ще образуват ядрото на шестата културна епоха, ще излязат от всички народи. Те ще бъдат от нези, които са приели импулса на Христа, импулса на любовта и живеят един идеен духовен живот но в центъра на тази културна епоха ще стои славянството, за чиято мисия учителя много е говорил. Още в 1989 година учителя се обръща с послание към славянството, като го призовава, като избран народ, който ще постави основите на новото човечество. Ето какво казва учителя. Братя и сестри от дома славянски. Род на страдания племена раздори, душа и сърце на бъдещето, живот и спасение на настоящето. Носители и застъпници на мира, синове на Царството Божие, слушайте Словото. Небето ви отрежда една свята длъжност в Царството на мира, което иде и наближава в силата си да отбележи едно велико събитие в живота на този свят. И ако се покажете, Верни от сега на това свято знание, което ви чака, то вярвайте сам Бог на силите ще ви овенчая със слава и величие и ще отбележи името ви във върховните книги на висшите светове, които спомагат в полза на вашето свято дело, на великото избавление. Вас ви чака едно славно бъдеще, което иде не да затрие и унищожи живота, но да го възкреси в неговата съвършенна пълнота. В този живот са призвани да вземат участие всички избрани люди и народи, които образуват цвета на новите поколения на човеческия род. Вашето време наближава, вашият изпит се завършва, часа на вашето призвание удря и минутата на живота настъпва да се пробудите и влезете в този благ живот, който встъпва в тая многострадална земя. Ето какво казва Штайнер по този въпрос. Наред с всичко това, което се подготвя в цялото човечество, чрез импулса на Христа, специално се подготвят някои североисточни народи. Тези народи се подготвят да излязат от състоянието на известна летаргия, и да предизвикат, чрез един огромен импулс, една духовна сила, която ще бъде като плюс, но противоположна на интелекта. Преди шестата културна епоха на нашата пета раса, която в Апокалипси се е посочена в лицето на Филаделфийската църква, човечеството ще види да се формира един велик съюз между народите, който ще бъде един брак, между интелигентността и духовността. Днес ние едва можем да прозрем зората на това обединение. Ние забелязваме необикновени явления, когато сравняваме Запада с изтока и когато изследваме с ясновидски поглед дълбините на най-потайните гънки на душите. Ако направим едно обективно сравнение на философията и науката, която се манифестира на Запад, с това, което се издига на изток, като например с работите на Толстой, без да бъдем последователи на Толстоя, би било справедливо да кажем, че в една книга като тази, в която той е писал върху живота, се намират страници, които струват колкото цели библиотеки на Запад. Тук, в Западна Европа е на лице един забележителен инструмент, един изтънчен интелект. Който е годен да извае, да подреди, да комбинира която и да е било идея, за да направи от нея една система за изясняване на Вселената. И културата на Западна Европа е дала също така толкова много в тази област, че никоя епоха не може да я е надмине. Но идеите, разгърнати тук в 30 тома, вие бихте могли да ги намерите в една дозина редове от Толстой и при това с една първична сила, сгъстена, която има такъв обсек, колкото и най-дългия коментар. Старите цивилизации имат едно изсушаващо действие по отношение на новия сок, спрямо новите сили на зараждащата се цивилизация. Толстой е една преждевременна сила, която се е пробудила твърде рано, за да може да се развие в своята епоха. Ето защо неговото дело носи недъзите на нещо родено преждевременно. То съдържа грешки в съждението, преди всичко в това, което засяга запада. Големите феномени носят дефекта в тяхното качество. Най-голямата интелигентност Носи също известна налудничавост на своята мъдрост. Проче, цитирам този случай като симптом на времето. Духовността на изтока и интелигентността на запада ще се срещнат. От това съединение ще се роди новата културна епоха. Това е казано през 1908 година. На друго място Штайнер казва следното за Тулстоя. Граф Толстой говори, както не би могъл да говори ни един представител на западноевропейската мисъл, ни Кант, ни Спенсер. В Толстоя е цялото съдържание на европейската мъдрост. Но докато представителите на западноевропейската култура представят нещо презряло, у представителя на започващата се европейска култура всичко е прясно, варварски необработено и несъвършено. Така и трябва да бъде, щом имаме работа с кълн. Не от развиващото се растение, а от семето пониква новото. Онова, което трябва да се развие, прилича на кристал, който отначало се образува в разтвор, а отсетне се кристализира в съвършен кристал.